Maar jy weet hulle vertel die story vandaan, in Namibie het een van die pastoren vir een vrou gebid wat dood was en toe, toe word sy dewendag. En toe kom sy die sondagochtend naar die dienst toe en sy sit hier in die ene blok, soos in die middelblok. Maar to is bang van haar, hulle sit toe al op die kante, hulle wil nie na haar sit nie. Nou weet ek nie wie die doodheid opgestaan, nie so nie. Maar hier is het Maar ons het een lekker kamp gehad vir die als het gekampe, dit was een groot sien en baie welkom vir julle allemaal. Kom ons staan en loof ons hier een saam vader, ons het niks anders as om te gee nie, as om te gee wat jy vir ons gegee het, jy het ons leven gegee, om ons leven vir jy te gee, ons levens aan jy toe te wei, vader, jy het vir ons gesterwe, so dat ons vir jy kan leven, en dit is wat ons wil doen, dank jy vir die grootsheid van die goedheid, die guns oor ons, Onherroepelik Die glimlach oor ons levens Dankie vir ons samensein En vir die kostbaarheid van die ochend Ons eerie, ons seen die vermoor Ons seen die woord in ons midden In Jesus naam Amen Nou ja, ons het Een geseende vrou kamp gehad Vir die naweek, dit is baie lekker En, en hier is nou eindelijk die afsluiting van die kamp Ek vonder altyd Wat sal die gemeentes boodskap Vir die oonswees wat gekamp het en nou, want ek nou nie allemaal gevraad nie, het ek nou sommer die onderwerp gekies, wat ek geloof wat, wat nodig het, dat ons daarna kyk vanmorgen, en dit is die, die vraag, hoe praat God nou met ons? Hoe praat God nou met ons? Jy sien die vraag is, as Jesus die straf gedraad, en as God nie weer aan ons oortreding en ongerechtigheer het, dink nie, hoe werke dan? Hoe tichtig hy ons? Die skrif sê toch hy tichtig ons? As jylle, samen met by die Na Hebreus 12 toe, ek wil jy vinnig nou daarna kyk en dan kan ons vandag af die pad loop. Uh, sien ons Hebreus 12 gebruik een paar uitsprake hier. By vers 5 sê hy, En jylle het die vermaning heeltemaal vergeet wat tot jylle as sien spreek. My sien, ach die tichtiging van die heren nie gering nie en beswijk nie as jy dierom bestra word nie, want die heren tichtig om wat hy lief het en hy kan elke sien wat hy aaneemt. As jylle die tuchtiging verdra, behandel God jylle as seens, want wat er seens is daar waar die vader nie tuchtig nie. Maar as jylle sonder tuchtiging is, wat allemaal deelachtig geword het, dan is jylle onechte kinders, en nie seens nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees gehad, as kasteiders gehad, en ons het vir hulle ons sag gehad, moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste, onderworpe wees en lewe nie, want hulle het ons wel een kort tykkie, na hulle beste wete getuchtig, maar hy tot ons wees wil, so dat ons sy heiligheid deelachtig kan word. Nou lyk like elke tuchtiging, of dit op die oomlik nie een saak van blijdskap is nie, maar van droefheid, maar later lever dit echter een vredevolle vrug van gerechtigheid vir die wat daar geoefen is. En dan gaan hy aan en hy sê, daarom richt die slap hande en die verlamde kne weer op en maak reg uit die paie vir julle voete, so wat krippel is, nie uit lit raak nie, maar liewe gezond gemaakt word. Nou het ons gesê, Jezus het die straf gedraag, en as ons in Afrikaans die woord tichtiging hoor, dan denk ons dadelijk aan een pak sla. En een pak sla is iets wat ek krij nadat ek oortreed, aangeklaas, skilig bevind is, en veroordeel is. Maar nou is, is Jesus aangekla. Hy het skilig geworden, hy het sonde geworden met ons sonde. Hy het die straf gedra wat vir ons die vrede aanbring. Nou watse tichtiging bly dan aan die oor? As God sê, Ek het 2000 jaar voordat jy gebore is alreeds die straf gedra vir die foute wat jy gemaakt het. Dan moet tuchtiging iets anders beteken. En dit is wat ons gesien het, as ons na die woord in die Grieks kyk, dan sien ons dit is woord wat beter vertaal word as onderwijsing. In 2 Timotus 3,16 sê hy, die hele skrif is door God geasem, door God ingegee, en is nuttig tot lering, terechtwijsing, weerlegging, en onderwijsing in die gerechtigheid. Nou let net op, nie, hy sê, Sien, wat is die sledel? Die sledel is gerechtigheid. Hy sê, lering en gerechtigheid, weerlegging en gerechtigheid, uh, terechtwijsing in die gerechtigheid, en onderwijsing in die gerechtigheid. En die woord onderwijsing is precies die woord wat hy gebruik vir tuchtiging. So hy sien, in die tyd toe ons bybel vertaal is, het die ouwens nog met die bril van die ouwe verbond gelees. En daarom het hulle die vertalingsopties gekies en hulle die optie van tuchtiging gekies en in ons volksmond, in ons volkshaard is tuchtiging straf, terwyl het nie, kan nie straf wees nie, want Jezus is die straf gedra. So daarom kan jy nou sien, die werkelijke vertaling van die woordtuchtiging, is die woord om te onderrug, God onderrug ons. So nou klink het een bykie anders, en gebruik hy nog een woord hier, hy sê, die Heere tuchtig, om wat hy lief het, kom ons begin by vers 5, hy sê, dat is een paar woorde wat ek moet verstaan, hy sê, en jylle die vermaning jyltemal vergeet, nou luister mooi, die woord vermaning, in ons volksmond, as ek sê, ek kom jou te vermaan, ek bel ou sjaal, ek sê, sjaal, ek wil jou kom sien, ek het een vermaning vir jou, wat dink jy gaan sjaalse kop aan? Hy sê, hier kom my ou wat sy vinger onder sy nees gaan druk, hoor jy, want dis ons concept van die woord vermaning, maar die woord vermaning in die Grieks, is die woord parakaleio, en Jesus praat van die heilige Gees dan sê, hy is die Paraklitos. Hy is die een wat by ons is. Ons het nou gesing, oud testamenties, uh, die Heer om ons self openbaar as Jehovah Shama. Die Heere is daar. Die Heere is hier vir jou. Jehovah Shama. Nou niewe testamenties, sê hy, hy is die parakletos, hy is die een wat by ons is, nie net by ons is nie, hy is nou in ons. Hy het nou in ons kom woon, hy het sy woning in ons kom maak. Die paraklitos, die een wat letterlijk in ons arm holte staan, ons helper, Jesus noem om die trooster. Nou die paraklietolse werk is om te parakaleio. En parakaleio is om ons aan te moedig. Die werk van Godse gees is om ons aan te moedig, om ons te ondersteen daarin, om ons volle erfenis te ontdek. So hoor jy wat is vermaning? Vermaning is die werk van Godse gees om ons aan te moedig. So nou sê hy, kom ons lees dit dan oor, en jylle het die aanmoediging vergeet, hy sê, jy nou nie die aanmoediging vergeet, wat tot jylle as spreek nie, wat doen ons met ons seens, wat gebeur met, die klomkleinkies daarachter, as hulle begin loop, en hulle staan recht op en hulle wankel, en hulle gaan sit, hulle staan, en hulle gaan sit, wat doen ons, ons moedig hulle aan, ons tel hulle elke keer op, en ons moedig hulle aan, ons haal nie die lat uit, en slaat hulle nie, hoor jy, dit juist nie wat ons doen nie, Wat ons doen is, ons moedig hulle aan. Daarom nou, sê, jy moet die aanmoediging van die heren vergeet, as jy, wat tot jylle as sien spreek nie, my sien acht die onderwijsing van die heren nie gering nie. En besweik nie as jy dierom bestraf word, nou die woord bestraf is die Griekse woord, elenko. Dis interessant, as jylle, die oons van die, die, die 83 vertaling lees, sal sien in die 83 vertaling, het lom sommer eltreit omgedraai na straf toe. Dit is totaal verkeerd, dit is totaal, nie net onbibels nie, dit is ook. Dit kan nie straf wees nie. As hy sê, om dierom bestraft te word, die woord elenko in die Grieks beteken, to televolt, om te sê, dis die weg. Ons gister daar na die skrif gekyk in Jesaja 30, 21, hy sê, jy sal een stem achter jou oor, jy sal die vermaning, jy sal die aanmoediging van Godse gees, wat binnen in jou is, as hy achter jou oor wat sê, dis die weg, wandel daarop as jy linksbreksel gaan. Jy sien, as ons vanmorgen wil praat met mekaar oor hoe praat God nou met ons, dan is die doel daarvan, dat ons om dit verstaan, is omdat ons een noue verhouding wil hee. Ons wil ingeskerp wees, ingestel wees, om Godse geest sy stem te hoor. Ons wil gemakkelijk wees met sy stem. En as ons eers met die plek gekom het waar ons gemakkelijk is met sy stem, dan hoor ons ons soveel makkeliker, en ons eien om makkeliker, ons weet is hy wat met ons praat. Jy weet, ek kan onthoud, toe ek hierdie goede begin ontdek het, het ek geskrik wanneer die Heere met my praat. Want, verstaan jy, ek was so onzeker, want ek was so vol van myself, van my eie goeders, dat ek gesikkel het om te onderscheid wanneer praat die Heere en wanneer nie. Maar soos wat ons op hierdie paad aanloop, en focus op Godse geest wat binnen ons is, eind ons baie makkeliker. Het jylle gedink, hoe ver het hy Abram op hierdie paad gevorder? Toe Abraham by die plek gekom het, waar die Heere vir hom sê, Abram, hy sê, hier is ek, word jy hy sal so ingeskerpt, die Heer omroep, net so, hy sê, Isaac, hy sê, Abram, neem Isaac, wat jy lief het, die seen, jou enigste seen wat jy lief het, wat voor jou 100 jaar gewacht het, en dan gaan jy na die streek Moria toe, en dan gaan offer jy hierdie seen vir my, op een van die berge wat ek jou gaan wees. Hou me dan weer, dit is Godse geest het praat, voor jy dit sal doen. So kan jy sien, hoe ingeskerpt was Abram, Nou, laat ons net van mekaar aan nou sê, God is nie in die doodmaakwezigheid nie. Hy sê, ek het geen behaar in die dood van die godloos nie, maar dan dat hy hom sal bekeer en lewe. So Godse hart is lewe. En waarover het hy verauwring vir hom sy sien te geoffer? Omdat hy een mens noora gehad het, met wie hy verbond kon staan, wat bereid so wees om sy sien te offer. Dan kon God sy sien offer. En God gaan sê, weet, die enigste oplossing vir die mensdom is, hy moet sy sien offer. Ja, Jesus Christus moet die offer word maar God kon nie nie soms van buiten af inkom nie, want hy het moest die aarde van Adam gegeen, Adam het dan nou weggegeen. So God moest dier Adamse nageslag een man vind, met wie hy een verbond kon maak, en dit is wat oor hy hierdie ding gesê het, maar dit nie oor, ek wil praat nie, ek wil praat oor, hoe het ek nodig om te weet, wanneer het God is van my praat. Maar kijk nou, wat moet ons gebeur het, is, toe ons nie verstaan het, wat in Golgotha gebeur, en jy het sien hy, en dat in tussentijd die goed afgehaal, maar ek dink, as jy dit wil afval, maar jy met dit ook maar afval, my. As hy het hierdie skadi kant afgehaal, dit was die sonde kant. want hy het die sonde weggedoen, hy het die skuldbrief tegen ons uitgedelg, so nou is hy nie meer nie, right. en al wat nou oor is, is Godse droom vir ons, en nou sien ons, so as dit Godse droom is, sien jy nou wat is vermaning, die vermaning van die Heere is om ons aan te moedig, om te sê, sien jy wie hy is, sien jy wat jou erfen is, dit die vermaning, so as ek en jy mekaar verman, sê so as nie, boete, jy moet jou ding recht kry, nie, wie wat doen, doen ons nou? Ons sê, God het die droom vir jou, die stem achter jou sê, dis die weg, dis die weg, wandel daarop, wandel in die spore van gerechtigheid, wat sê David? David sê, jy lei my in die spore van gerechtigheid, dis Godse stem daai wat sê, ek lei jou in die spore van gerechtigheid, as jy links of res wil gaan. So jy sê die geheim, nou is goed, hy sê, nommer 1, hy onderrug ons, Of hy moeder ons aan. Nommer 2, hy onderrug ons. Nommer 3, hy wees vir ons die weg as ons linds verrechts vir gaan. Dat is hy ander woord, wat hy hier gebruik, wat hy ongemakkelike een is. En hy sê, so hy sê, vers 6, Want die Heer het tuchtig om wat hy lief het, en hy kan elke sien wat hy aanneem. Nou, die woord kastuie, beteken letterlik of vergierlik om met die sweep te slaan. Maar nou, ons is nou een ding is vast nee Jezus was met die sweep geslaan, in ons plek, hy het die slaag gevat. So as God nou dit nodig vind om my met die sweep te slaan, visies, verstaan julle, dan het ons een probleem. Want dan beteken het, Jezus nie al die straf gedraai, moet ek nog een deelkie bijdra. En hy het al die straf gedraai, so ek hoef hier deel bij te draai nie. So, nou moet dit vergierlik wees, nou kyk hoe antwoord die skrift het, as jy dit in context lees. Nou sê hy, sê in vers 9, Verder, ons het ons vaders na die vlees as kasteiders gehad. Maar nou, hy gebruik nie eerst die woordkastei daar, hy het gebruik die sweep nie, hy, hy praat van paidenties, met andere woorde, die opvoeders, hy het ons, ons het ons vaders na die vlees as opvoeders ga, dit die woord dat hy daar gebruik, hy sê, moet ons nie veel meer aan die vader van die te onderworpen wees, nie. Maar, ons vaders in die vlees het wel soms ons een paar klage gee, recht. maar God kom en hy sê, ek wil julle met my woord wil ek jylle kom opvoed, ek wil jylle met my woord kom rig, want die groot ding wat ons moet raak sien hier is dit, hy sê, as jylle die tuchtiging verdra, baandel God jylle seens, want wat er is daar, waar die vader nie tuchtig nie, maar as jylle sonder tuchtiging is, wat allemaal deelachtig geword het, dan is jylle onecht kinders in die seens nie, nou, jy sien, Ek nou praat dit met die gemeente, nie met die kampers nie. Betek hier praat dit met die kampers, betek met die gemeente. Kijk nou mooi wat gebeur met ons as gemeente. Ons het nou so slim geword. Ons het nou besef, dat die Heere tigtig ons nie meer door ons te slaan, of ons been te breek, of ons kanker te gee, of ons kinders dood te maak. God praat nie meer met ons op so'n manier nie. Want hy het dit aan sy sien, of dit het sy sien oorgekom in ons plek. Daarom is daar niks vir God mee oor nie. En nou sê, Jo, ons is van die hoek af. Maar nou is die vraag Laat ons ons dan nie tigtig nie Nou gooi die tigtig Om ons by die deur uit nie Nou word vermaning En onderwijsing In gerechtigheid Word ons nou een baie belangrike saak vir ons En die vraag is Laat ons toe dat hy ons tigtig Laat ons toe dat sy woord Met ons praat Gee ons om die toegang in ons lewens Of nie ek wil net een ding hierbij sê, ons het nou gesê, hy kan ons nie meer straf nie, want hy het sy sien gestraf, so tichtiging, hierdie concept, hierdie opvoedingstaak, kan nie strafproces, kan, kan, kan nie weeskuldig wees nie, daar is nou geen veroordeling, vir die wat ingesluid was in Christus Jesus, ons was allemaal ingesluid in hom nie, goed, die so eerste ding, die tweede ding is, onthou net, hy kan nou redeneer en sê, maar die Heer het nodig om ons te tichtig, om ons beter te maak, want onthou net, dit is wat ons in die volksmond geleer, dit is wat traditie ons geleer, ooit, hierdie tragedie het oor ons gekom, my kind het syk geword, doodgegaan, ongeluk, een of ander vorm van tragedie, want die Heere maak ons daardier beter. Maar nou, jylle weet nie, wat het die Viesers 5 gesê, hy sê, hy het omself vir ons oorgewe, by vers 25, om ons te heilig, nadat hy ons gereinig het met die waterbaardie die woord, so dat hy ons voor God kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, maar dat ons heilig so wees. Nou, as dit is hoe ons like, wat wil hy nog bysit om ons nog heiliger te maak? Ons kan ons nie. Hy het ons ons nou volmaak gemaakt. Ons het vanmorgen gekyk na die ouwe en die nieuwe testamentiese beeld. Kijk mooi, ons het gister gekyk na Deutonomem 32 vers 4. Deutonomem 32 vers 4 het Mooses die skepping van God besing. Hy het gesê, hy sê, gee grootheid aan onze God, die rots, volkome is sy werk, uh, nou die rots is waaruit ons gekap is nie, God is die rots, en Jesaja het geskryf, hy sê, aanskou die rots, wat uit jullie gekap is, nou sê, ge groot het aan onze God die rots, hy sê, volkome is sy werk, hy kyk na Adam, en hy sê, Adam, Godse werk is volkome, is afgehandel, God sê, ek is tevreden met die proces, ek het niks meer om bij te voeg, nie, Adam, jy hoef niks bij te voeg, nie, jy moet net wees, reg, en dit is wat doen die sonde was, nie, wees, sou die, sou die antwoord is, Adam het daar in die strik geval, Maar kyk nou die toepassing van hierdie selde skrif, hy sê, en al sy wee strafgericht, en ek die, die tekst sal volledig maak, hy sê, gee grootheid aan onze God die rots, volkome is sy werk, toe hy arm gemaakt het, toe hy die mens gemaakt het, en hem volkome gemaakt as hy beeld en gelijk is, in ware gerechtigheid en neidig, volkome is sy werk, en al sy wee is mishpat, die woord strafgerichte, wat beteken dit rechtse ouwe sal dit verstaan, dit is een rechtsterm die, wat sê hy voldoen aan die standaard, dit is soos een uitspraak van een hofzaak, al die gegevens is geweeg, hierdie mens is geweeg, hierdie man is getoets, Adam is getoets, hy is onder kruis voor geneem, as jy dit in rechtstermen wil stel, en hy het die toets volledig geslaag, God sê, ek is tevrede met om Adam, ek hoef niks by jou te voeg, dis vir jou is, daarom kon hy van Adam sê, jy moet net wees, maar kyk nou na die nieuwe testament toepassing van die skrif, Want alles het een het toepassing in die Nieuwe Testament. Hy sê, gee grootheid aan onze God. Die rots. Wie was die rots? Christus. Volkome is sy werk. So wat het hy in Christus met ons gedoen? Hy het ons self vir ons oorgegeef, om ons te heilig, te reinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek. Kom aan, hoor jy Sonder vlek of rimpel, sonder gebrek. Hy het ons volmaak gemaakt. Hy sê, volkome is sy werk. Jezus sy werk in die kruis was volkome afgehandel. Niks meer is nodig nie. Daarom sê hy, jylle sal my getuies wees. So, Godse tuchtig, en kan ook nie wees om ons meer volkome te maak nie. Ons is klaar daar. So, wat is die doel van Godse tuchtig? Wat is doel van God met ons praat? God wil hee, dat ons die volheid van ons potentiaal verleef God wil hee, dat ons die totale erfenis in besit wil neem. Dis Godse hart vir ons. En as ons dit begin verstaan, dan sien ons maar, Godse hart is uitgesorteerd. God weet wat hy wil. God het niks anders as sy woord nie. Daarom sê, Johannes 15, sê Jesus, ding, hy die ding, hy sê, ek is die ware wijnstok, my vaders die landbouwer, en elke lood het in my nie vrucht draai, nie my weg, maar elke in die vrucht draai, nie my maak hy skoon. Skoon. Ah, hier die proces. Hier is die pijnlijke proces. Want hoor wat sê die skryver van die breers, hy sê, nou lyk het nie na een saak van groot blijdskap nie, maar later lever dit een vredevolle vrug van gerechtigheid vir die wat daar teer geoefen is. So God sê, hy wil hy, ons moet geoefen wees in die gerechtigheid. Dis trouwens wat die breerskryver gesê het in die breers 5, hy het gesê, jylle behoort van weer die tyd al te wees, maar nou het ek nodig om jylle met melk te voet in die vaste spuis nie, want vaste spuis is vir volwassenes. En ouwens wat melk gebruik is, onervaar in die woord van gerechtigheid sê, kom die woord van gerechtigheid elke keer uit? Onervare in die woord van gerechtigheid. Dit is my so a hardseer, dat die ouders wat die nieuwe vertaling vertaal het, het so die gerechtigheid gemis, dat het ons vanuit het. Hy kom maar driemaal, hy kom 85 keer voor in die nieuwe testament, en die nieuwe vertaling kom hy drie keer voor. En die drie keer is hy nog uit context het ook. So nie hardseer, hoe dat hulle die waarde van dit wat Jesus kom doen het, om vir ons die gerechtigheid van God gegeet te mis nie. Maar, in die afval, ons kan nie beter nie, en nou kom God, en hy sê, al wat ek het, om jylle mee te snoei, so dat meer vrug kan dra, al wat ek het, om jylle te stuur, is net een ding as my woord, en dan sê Jesus van sy disciples, in Johannes 15, hy sê, jylle is alreeds rein, dier die woord, wat ek tot jylle gesprek het, so sien hoe maak God ons rein, nie dier ons pakte geosiek te maak nie, hy maak ons rein, maar luister mooi, hierdie rein, hy het ons klaar rein gemaakt met sy bloed, Hierdie rein is een rein in ons denken, ne? Is een verandering in ons denken. Rein is ek klaar, maar ek het nodig om te besef, ek is rein. Jy het nodig om te besef, om aan te neem wat Jesus met jou gedoen het. Jy het nodig om hierdie blokkasties uit jou kop uit te kry, om toe te laad dat die sien waarmee God jou geseen het, dier jou leven kan werk. Jylo, daar die, die, die gelijknis van die reikman en Lazarus, die reikman wat in hierdie weelde geleef het, en Lazarus onder sy tafel geleef te gehoop het, om van die krimmelties te kry, en die, die hond het sy wonde gelekken, en, en uh, toes, Lazarus dood, en die engel het om opgetel en om gedra, tot in die boezem van vader Abraham, ja, en die doode reik, in die paradies, reik. en die reikman is ook dood, en hy is begrawe, dit is nogal een stuk proos aan he, is, die reikman het gesterwe, en hy is begrawe, ek hoop dat hy gaan my net begrawe nie, En toe wat gebeur? Toe die reikman sy oog opmaak in die vlam, toe sê hy, stier toch net verlaasers, jylle ken die story, en Abram sien helaas ruimte tussen ons, ons kan nie oor nie. En dan sê hy, stier dan nou net verlaasers om my vijf broers te gaan waarski, want hulle is op die selle pad as ek. En wat sê Abram van? Hy sê hy let, en die profete, dit is die oud-testament, die is nog, Jesus vertel hier die verhaal onder die ouwe verbond, nie, dit is nog voordat hy gesterf het. Hy sê dat Mooses die profete, wat was Mooses en profete in die oud-testament? Dit was die die woord in die Nieuwe Testament, die woord wat vlees geword het. Maar die Oud Testament sy wet en die profete het gewaas na Jesus toe, sien jylle, raad. Right. So, hy sê hulle die wet en die profete, laat hulle na, na die luister, hy sê eindelijk, laat hulle na Godse woord luister. Hy sê nie hulle sal nie, ek het ook nie. <laughs> hy sê, maar, as iemand uit die doodheid opstaan, dan sal hulle. Nou, Abraham het die toekomst gesien, wie wat sê Abram? Abram sê, as hulle nie luister, na Mozes die profete nie salokie luister, al staan niemand uit die doodheid op nie. En by 2000 jaar gelere het niemand uit die doodheid opstaan. En nog steeds luister mense nie. So sien, Abram was recht. So God het niks meer as sy woord nie. God kan nie nou ons been kom breek, of jou been kom breek, of jou manipuleer, om te aanvaar wat hy vir jou gedoen het nie. Hy het net sy woord. En as jy nie op sy woord kan vat nie, hy sê geloof, geloof is wat God behaag, en geloof kom dier wat? Nie dier een pak sla nie, In die sykte nie, nie die slechte omstandighede. Geloof kom dier die gehoor, en die gehoor kom dier die woord. En die woord kom dier die predikking. Reg. So jylle is by my die, die beginse leed. Maar nou, nou, kom ons pas hierding in ons levens toe. Ons het is twee paaie, wat ons kan volg, in die skole, in die opvoeding van ons kinders, in die kerk kerkwereld. Die een is die makkelike pad. Of ek noem dit die wettiese pad. Die wet sê, jy maak so of, So amal, maak so, want hulle is bang vir die of. En onmiddellik is amal uitgesorteer. En dit maak een baie goeie vertooning, maar, die hart is nie verander nie. Dis die wet. En ondou jy wat het God van die wet gesê, hy sê, ek wil een ander verbond maak, een nieuwe een. Nie soos die een, wat onder die wet was nie. Want hy sê, hulle het nie by my woord geblei nie, en daarom het ek hulle verontacht. Maar hy sê, die wet het nie gewerk nie, want die wet het gesê, as jy sal ek, en jylle het nie geas nie toe, kon God sy sien nie in ons levenswerk nie. En nou sê, ek wil vir jou een nieuwe verbond maak, hy sê, nie soos die ene dat ek met die vaders gemaakt het nie, maar hy sê, ek wil my woord, my droom, wil ek in julle hart gee, ek wil het in julle verstand inskrywe. Soveel so, dat julle nie meer mekaar sal leer en sê, ken die heren nie. Dink mykie mooi daar oor, ons sal nie meer preek vir mekaar nie. Hy sê, maar elk een van julle sal my ken, klein en groot onder julle en dan voeg hy ons teby, hy heerlijke stert, hy sê, en ek sal barmhartig wees, onger hulle, en aan hulle sondes oortredingen, slik met my dinkie, is lekker he, dit is Godse hart, so julle sien, hy sê, ek gaan een nieuwe verbond maak, nou die nieuwe verbond kom maak, en nou sê hy, maar hier die nieuwe verbond, is een starige pad, die nieuwe verbond, sê nie vir jou vandag, luister Boetie, as jy jou ding nie ring, dan gaan ek jou uitsort nie, wie wat sê die nieuwe verbond, die verbond sê, ek het jou lief, die ouwe verbond sê, pa sê, luister sien, jy maak soos ek sê of, of ek en jy gaan kamer toe. Jy maak jy not wennig wat ek doe nie, want ek doe nie self wat ek sê nie. Maar jy maak soos ek sê, want ek is pa. Jy maak soos ek sê of ek klop vir jou. En wie wat onmiddellik is juist uitgesorteer? Want sien is allmaal want hulle weet pa kan, uit taal. Maar as a ander manier, En ons verlede week daar gepraat, voor verlede week, en dit is in plaas dat ek een baas is, of een baas is, kan ek een richter wees, want God sê, sy manier van leiding, van leierskap is nie ouwens wat oor mense heers nie, nooit nie, nie as een baas wat oor een sene nie, God het al die recht om oor ons te heers, maar wat doen hy? Jezus sê, jylle noem my jere en meester, nie, dat is recht, ek is dit, maar ek noem jylle my vriende, hoe is die? Hy sê, ek is, wat die Heer en Meester is, ek was jylle voete. Dit spiek jy ander gesind uit die. Nou, in plaas dat pa nou sê, luister, jy maak so, want ek sê so, kreeg jy nou pa, wat sy sê in sy voete was. Jy sê, nou word het een richter, nou sê die pa, my sê, ek het jou lief, ek het jou so lief, ek wees vir jou die pad, ek loop die pad, Joosa sê, ek loop hier die pad, Besluit jylle wat jylle gaan doen, maar ek en my sy huis, ons dien jylle. En nou is die vraag is, as my sien nou achter my aan loop, loop hy achter my aan, omdat hy kom gaan klop as het nie doen nie? Of loop hy achter my aan, omdat hy my voorbeeld gesien het? Hoor hy wat se richter? Maar dis sy starige pad. Ek krijg baie gemeentes wat so op plek is, en so netjies is, en die oud doen als recht. En die man is so, as die baas blaf, dan blaf hulle. As die baas sê spring, is hulle hoog. Ek sien dit gaan op plaas so. Ek sien dit gaan in die werksplek so. Maar wie, wat is die ideaal? Ideaal is Godse pad. God het die pad met ons gekies. En hy het gesê, ek loop vir die pad voor. En liefde trek. Liefde nooi. Liefde sê, kom saam met my. Wet sê, jy sal, of. Wet jach aan met die sweep. Liefde loop voor. En wat het Jesus gesê? Hy sê, Die goeie herder, wat doen hy? Nie soos in Zuid-Afrika loop met die scheep achter die skapen nie. Die goeie herder loop voor die skapen, hy sê, sy skapes skape ken sy stem, en hulle volg my. En ek gee hulle die eels gelewe. <laughs> en niemand sal hulle uit my hand uitdruk nie. Wie is hulle? Hulle is die, wat die herder sy stem gehoor het. En nie bang is vir die herder sy roede nie. Nie meer bang is vir die herder sy straf nie, want hulle weet, die herder het sy seun gestraf. So, hy sê, die wat sy volgelinge is, die, hy sê, wat nie uit sy hand gerikt sal word nie, is die wat achter die herder aanloop, op die voorbeeld van die herder. Nie uit vrees, vir so wat die gevolge gaan wees nie. So sê, nou klink het anders. Wat my soms bekommer is, dat ons het so opgewonde gewees, toe ons ontdek, tigtiging is nie Godse straf nie, dat ons die tigtiging by die deur uitgegooi het, en baie keer dan sien ek ons stichteloos in die sin dat ons blazai kan wees, dat ons uh, gemakkelijk kan wees, en sê, jy weet net one slip three, jy weet uh, uh, uh, volgende sondag is dan nog een dienst, en die sondag gaan naas weer een dienst, en as ek 3 of 4 mis, is ok. Maar jy weet wat ek nodig het, ek het nodig om opgevuld te wees. Paulus sê, ek moet verander word in die vernieuwing van my denken, hy sê, want as ek verander word in die vernieuwing van my denken, gaan ek iets ontdek, die oud testament het gesê, David dit gesê, smaak en sien, dat die Heere goed is, omdat jy rean het het aangehaal gister. Smaak en sien, dat die Heere goed is. Die Nieuwe Testament, kom sê, ek het een droom van jou lewe, en ek het jou geseen met alle geestelike zeningen in die hemel. Dit is jou Hy sê, as jy verander word in die vernieuwing van jou denken, sal jou lewe bewys wees, jou lewe, sal een bewys wees, dat die Heerense wil een van drie is, goed, welgevallig, of volmaak. Dat is geen skadekant by God nie. Gods liggen by hom is geen duisternis nie. Maar ander woorde, God sê, as jy jou volle erfenis in besit neem, as jy jou volle erfenis in besit neem, dan moet het waar wees, wat David gesien het, toe hy Psalm 23 geskryf het, want hy het gesê, net goedheid en gins sal my volghalie daar van my lewe van God af, sal net goedheid en gins my volg. Sê vir my, het net goedheid en gins vir David gevolg. Nee, hy het baie tegenstand gehad, van wie af? Hoor jy? Die vijand was die, die tegenstander, en daarom sê God, hy sê, as God dan, Paulus roep het uit, hy sê, as God dan vir ons is, wie op aarde kan dan tegen ons wees? As God sê, hy is sien nie gespaard nie, maar om vir ons allemaal oorgegeet, sal hy dit ja ook saam met sy sien, ons alles, die hele erfenis, uit genade skinkie. As hy sy sê nie terughoud nie, wat sal hy terughoud? So hy hou niks terug nie. Van God af hou hy niks terug nie. Maar nou het ons gister gekyk daarna, dat God Gees geest in ons kom, en hy sê, ek staan by die deur en ek klop, en ek wil jy met oopmaak, en ek wil my jou maaltijd hou, want ek moet jou oortuig van gerechtigheid, ek moet jou oortuig van jou gesag, wat jy het, op hierdie aarde, in hierdie omstandighede, in hierdie land van ons, moet al sy aanslaan, sy misdaad, en alles wat teen jou kom want hy sê, wie sal my sky van die liefde van God? Verdrukking of benauwdheid of naaktheid, of gevaar, zwaard? Hy sê, ek is van, ek is verseker dat geen dood of lewe, of overhede, of machte, of engele, of hoogte, of diepte, of teemswoordige, of toekomende ding, of enig ander skepsel, my sal kan sky van die liefde van God, waaraan Christus Jesus is nie want net goedheid en grins van God af sal my volg al die daal van my lewe dit is baie duidelik, het Paulus sê hy sê, van die vijandse kant af sal verdrukking in my noodheid en vervolging in naakt uit die gevaar en zwaard kom maar jy gedink as God die een moet wees wat daar is vir jou as God die een is wat jou moet sterk maak as God die een is wat jou vrede is jou voorsiening, jou beskerming is En hy is so die een wees wat verdrukking en minuutheid en vervolging oor jou leven bring. Dat is die een groot moeilikheid. As God die ene is wat jou kind doodgemaak het, hoe kan jy troost by hom krij? As die God die ene is wat jou hevelik tot niet gemaakt het, hoe kan jy herstel? Maar hy sien hy het niks daarmee te doen nie. Hy het gesê, niemand kan my sky van die liefde van God wat aan Christus Jesus is nie. En die vijand sal probeer, Maar nou luister, is ons nou uitgelever aan die vijand? Dit is die vraag. Is ons nou uitgelever aan verdrukking, benauwdheid, vervolging, naaktheid, gevaarswaard, aan overhede, machte, ouboogte of diepte, toekomend, toe, ofteenswoordige dinge? Is ons uitgelever aan die omstandighede? Jezus sê, jylle is nie van die wereld nie, maar jylle is in die wereld. Maar dan gaan Jezus aan en hy sê, in en, en Jezus' gebed kan jy nogal aandag aan gee hoor, want hy weet wat hy sê, en sy gebed is verseker gehoor, hy sê, vader, ek bid nie dat jy hulle uit die wereld wegneem nie, maar, dat jy hulle van die bose bewaar, kom ek vertel het oor, hy sê, ek bid nie dat jy hulle uit die wereld wegneem nie, ek bid, dat jy hulle sal beskerm tegen die verdrukking, benauwdheid, vervolging, naaktheid, geswaard, hoogte, diepte, dood of lewe of overhede of machte of enig anders geefsel die her is vir my, en ek sal nie vrees nie, wat kan een mens my doen, roepies verkrywe van die breersheid. Kan jy sien, so skielik sien ons, hier is iets anders. Ons sien, hier is aanslag, maar God het nie vir ek en jy slaapzakke vir die duivel gemaakt nie. Maar, op wat er manier gaan ons nie slaapzakke wees nie, op wat er manier gaan ek nie deel word, gaan jy nie in Suid-Afrika deel word van die statistiek van Suid-Afrika nie deel word van die statistiek van misdaad van vervolging en van die, die aanslaaf wat die vijand breng nie. Sinneloese geweld, wat aan die orde van die dag is. Wanneer ek en jy ons laat tigdig, wanneer ek en jy Godse woord voorrang gee, toegang gee, wanneer ek en jy sensitief geword het om die stem van Godse geest te hoor, dan gaan Godse geest ons oortuig dat ons is uit die mag van duisternis, oorgebringers, jy sien Ek sê, Afrika is lekker voorbeeld, is makkelijk om nie te preek. Want kijk mooi het, hier is een macht van duisternis, die devil loop rond soos een bril in om te kyk wie ek kan verslind. Hoor jy? Die mag van duisternis, maar nou skryf Paulus, hy sê, hy het ons oorgebring uit die mag van duisternis, oorgebring in die koninkrijk van die seen van sy liefde. Koninkrijk is, is gesag. Koning wat heers oor een reik. Hy sê, ek maak jou die gesag. Groter is hy wat in my is of in jou is, as hy wat in die wereld is. Hy sê, ek gee jylle die mag om op slang skerpe june te trap. Ek gee jylle mag oor al die kracht van die vijand. Hy sê, in my naam sê jylle die duivels uitdruiwe. Is dit nie genoeg nie? Maar besef jy, dit alles woorde, maar as die woorde nie, nie a deel word, as dit nie geassimileer word in my sysseem nie, as dit nie opgeneem word in my denke, dat ek dit nie meer hoef te bedink nie, dit is daar. Ek hoef nie die boekie na te slaan en sê, wat sê die heren nou weer nie? Dis paraat in my. Petrus skryf het, hy sê, wees altyd bereid, die woord die toils in die Griek, dit beteken, wees altyd paraat, gereed, om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap is, aangaan die die hoof wat in is. Die verantwoording, ook om die vijand, moet sy verdrukking en sy benauwdheid, sy naakheid, sy gevaar, en wie wat doen, hy eis van my. Hy eis van my. Hy sê, wat het jy? Stem wat hy goedkomt vraag is, het jy die gezag van die koninkryk van die seun? Of weet jy daarvan? Jy sê, daar twee dinge hier, is om daarvan te weet, of om dit te hee. Ons begin dit daarvan te weet. Maar jy sien, die beeld wat jy gebruik het vanmorgen, Johan, jy sê die kennis van die waarheid sal ons vry maak. Luister, dis, dis nie oppervlakkige kennis om kennis te neem van die waarheid, wat ons vry maak nie. Dis die eerste rangse intieme kennis van waarheid. Dis wat waarheid deelwees van jou, ek praat met die jong man die week, hy sê, man, ek soek waarheid, sê, ek, hy sê, ek is so moeg vir die leens, waarin ek in, in my omgeving is om te lewe, ek sê, ek sê, ek het goeie niets vir jou, ek sê, besef dat die waarheid die persoon is, Jesus sê, ek is die weg, die waarheid, die lewe. Ek sê, besef dat die waarheid die persoon is, en as jy die persoon ontdek het van waarheid, dan maak ek die saak nie ons om te doen nie, want jy is vast waarheid. En daar die waarheid moet jy vry maak, maar besef jy, ek word nie vry, dier een dag iets te lees, of een dag iets toe, of een naweek ek kan by toe win. Ek word vry, soos wat my gedagte is, versadig word, met waarheid. En dan is die waarheid, nou dan is het deel van my, dat ek nie anders kan wees as dit nie, dis wie ek is ou Nehemia het gesnap, toe hy van Nehemia sê, Nehemia, jy moet vlug, die mannen wie jou doodmaak, toe sê, sal een man soos ek vlug, sal een man soos ek vlug, He? kan jy dit sê, sal een man soos ek vlug, sal een man soos ek vrees, maar verstaan jy, dis nie sommer net lichte woorde daar nie, daar moet waarheid in ons kom, en dis waar waar hy sê, God behandel jou sy sien, en as jy toelaat, dat sy woord, jou kan voet, jou woord is jou werk, En dan kan jy sien, kan jy nou sien waar oor God nie meer werk, om te sê, jy sal en die roede achter jou te staan, en jou te dreig met een sweep, of te dreig met straf, of te dreig met tragedie. Hy sê, ek loop aan een pad met jou, liefde is een pad is, om jou te nooi. Laat het jou pad ook wees, met allemaal met wie jy werk. En kyk wat sy er staat, dat dit gaan langer vat, wat allemaal mens is een snaakse ding, en dit sê, oma boer beskyt, druk hier net so nie beskyt, nie is gedoop, maar oma mens, om hom gedoop te kry, grootzaak, uit, right. so, oma mens vat baie langer met die regoeders, maar wat ons nodig het, is om te sê, jere, loop jy met my die pad, ek sal woord oor, ek vrees nie meer straf nie, die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten, want vrees luid straf in, want daar moeilijkheid is van straf, het die liefde nie volmaak geword nie, sê Johannes, so daar is die straf uit, so ek, ek sê, heren, jy volmaak liefde nou vir my, is net goedheid en guns en nou staan die heren by die deur in die kulp, en hy sê, ek wil aan jou openbaar, hy oorvloed van duurzame vrede, roep my net aan maak die die deur oop, ek kom my jou kom altijd hou, hy sê, ek begeer met jaloersheid dat jy alles van jou erfenis in ontvangsel neem, maar jy sê, ek kan kennis neem, ek kan die, wie wat ek kan die testament gaan lees en ek wil die hele kroom wat gekamp het, die naweer Ek dink ek het insig gekry in die testamente. Ek kan die testament gaan lees, maar wie wat, as ek nie gaan trek op die geld nie, as ek nie bank toe gaan, het ek gaan trek nie, as ek nie die, die plaas wat ek geërf het gaan beset, en dit gaan boer nie, wat help ek? Jylle sê ek wil nie, jy moet die plaas boer. Jylle sê ek wil nie, jy moet in die volheid van die Godheid, moet jy begin beweeg. Alright, nou, hoe praat God met my? hy het ons brees 1 vers 1 gesê, na dat God op baie maniere, en die die profete, tot ons vaders gespreek het in die oudheid, so, nou was daar baie maniere, hoe dat God hulle aandag gekry het, of moes kry in die oudheid, in die ou verbond, hy sê, het hy in die laaste dag met ons kom spreek, door sy sien, hy sê, sy sien is die woord, want die woord het vlees geword onder ons kom woon, nou woon sy woord in ons, so hy sê, ek sal my woord in my hart gee, en jou verstand inskrywe, So, waar is sy woord nou? Na by my, nou so sê Romeine 10, 8, hy sê, na jou is die woord in jou mond en in jou hart. Alright. So, die wijse waarop God nou met ons praat, nie meer dier omstandighede nie. En is dit nie fantastisch nie? Want as God met ons gepraat het dier omstandighede, dan moet ons eenvoudig gebuk gaan, en gebik blij onder omstandighede, want is God sy manier met ons te praat, totdat hy kla gepraat is. So, as God met my praat dier sykte, moet ek syk blij, jammer vir die dokters, dan moet ek siek blij, totdat God klaar met my gepraat het, as hy nou klaar van my gesê het, wat hy van my sê, dan sal hy my gezond maak, is dit hoe ons redeneer, hoekom gaan ons dan, as God my siek gemaakt het, hoekom gaan ons dan dokter toe, dan werk ek ons nou teen Godse plan, so jylle sien hoe onlogies was die jylle Godse stelsel, maar wat, nou tos iets anders ontdek, ons besef nou, dat God praat nie met my die omstandighede nie, hy praat met my, want hy het eerste rangse verhouding met my. En nou, sommer net praktisch, hoe hoor ek sy stem? Hoe hoor jy God sy stem? Die eerste manier wat God praat, is door sy woord. En as ons sy woord lees, maar nou is het belangrijk, dat ons sy woord recht lees nie. Want as ons sy woord lees met die oud-testamentiese bril, dan lees ons Job 1, 1 en 2 na genaas, sê die Heer het gegeer, die Heer het geneem, die naam van die Heer het sê die heer het gegeen die heer het geneem. Dan is daar skadewee van ombekering. So jy sê die hele skrif moet inpas, Jacobus skryf, hy sê daar is geen skadewee van ombekering nie, Hebraeus skryf, sy, God is gister en vandag en altyd die sel. Samuel skryf, hy sê, God is geen mens dat hy so lief nie, God kan nie van nou so sê en dan ander nou so anders sê nie, hy is geen mens dat hy so lief nie. So as Job dis nou sê, die heer het gegeen, die heer het geneem, dan moet daar een afverand verleidliking daarvoor wees. As ons dan verder lees, dan kom ons by die einde van Job. aan die einde van Job sê, Job, ek het van oor sê, van u gehoor, een derde rangs. Van oor sê, gehoor, toet ek hy in ons ons gepraat. Hy sê, daarom herroep ek en ek het brouw en stof en as. So sê jy, as ek nie met die rechte bril lees nie, dan gaan ek vastval. Kan jy sê hoe belangrijk is dit, dat God vir ons sy geest gee? Want jy sê dat jy God sy geest verstaan, dat jy God sy Persoon, sy karakter ontdek het, dan vreet jy nie meer goed op vir soetkoek nie. O, Orian, hulle, hulle het een sien wat hulle goed het gemaakt het, en hierdie ou so opgeschoote leid, nou het hierdie goed net begin hoor, en uh, Rian toets om eendag, hy, sê vir, hom, hy sê, sê vir my, hoor bykie hier wat sê, Hebraeers, en hy lees vir my die ding oor tigteging, soos wat hy in die Bijbel staan, en hy sê, wat sê daarvan? Hierdie sien ken al die story, hy sê, is dit ou of nieuwe testament? Rian sê, dit is Nieuwe Testament. Hy sê, dan is dit drukfout. <laughs> sê, hy is so uitgesorteerd, dat God kan nie meer straf nie, want hy het sy sien gestraft, sê hy, dit moet een drukfout wees. Maar as nie een drukfout nie, dit maar net een vertaalfout. <laughs> Julle verstaan nou die ding waar. Nou, dit waar ons moet kom. Nou, luister, as ons Godse woord recht lees, en dit is so kritisch belangrijk om sy woord recht te lees, in die context van Godse karakter, in die context van die kruis, in die context waarin het staan, as ons dit begin raak sien, hy sê, dan gaan God met ons praat aan mekaar door die woord, en ek wil in een waarborg, het, vir julle ouders wat gekamp het, en vir julle ouders wat in die gemeente is, as jy daai sleetel, as daai sleetel vir jou gedraai is, dan gaan my jou iets gebeur, dat moet met elk een van ons gebeur, jy gaan so honger word vir hierdie boek, neem ek een ophou lees nie, jy gaan sy fout raak sien, is baie fout in ons, maar weet wat, jy gaan hierdie boek opeet, want jy gaan besef, is Godse liefdesbrief vir jou, en jy gaan Jezus Christus in elke blad van die boek raak lees en dit gaan so een geheerlijkheid vir jou wees, en wie wat jy om so gelees het, vergeet jou mokkie jy hoef nie my tekst te leer nie, alles in jou kop, alles eindelijk in jou hart hy sê, ek sal my woord gee in jou hart en dit in jou verstand inskrywe nou is dit in jou verstand ingeskrywe so jy kan amper die boek maar toemaak en sê, jyre is dit so God praat hier sy woord tweede manier wil God praat hy praat dier sy gees. Maar hondou sy gees in die woord, hy sê, hy sê, daar is drie wat getuig in die hemel, die vader, die woord, en die heilige gees, vader, sien, gees, nee, en dat is eenstemmig. Hy sê, en daar is drie wat getuig op die aarde, die gees, die water, en die bloed, en die drie is eenstemmig. Ek kan later nou, met daar in kijk, maar kom ons kijk het eers, die, die vader, die woord, en die heilige gees, is eenstemmig, sê Johannes vir ons. Nou goed, so, van God af, net goedheid en guns So wat gaan Godse geest vir my sê? Johannes 12, sê Jesus, hy sê, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie, maar wanneer hy gekom het, die geest van die waarheid, die trooster wat hy ons beloof het, hy sê, dan sal hy julle in die julle waarheid leeg. So, ons het nou een interessante ding. Ons is een situasie waar Jesus kom, Jesus op aarde, en hy leer sy klomp klompgoeders. En hulle so nou kon sê, wel ons hy was ons leermeester, ons het dit alles. Dan kom sê, hy sê, ek het nog baie goed om julle te sê, maar julle kan het nie hanteer nie, julle kan het nie nie, dit is te groot. Want Paulus het gesê wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, in die hart van die mens nie opgekom het, en het God bedinkt vir die wat nog lief het. Hy sê, daar is nie eerst taal. <laughs> mooi, dit het in die hart van die mens nie opgekom, die oor het het nie gehoor nie, die oor het het nie gesien nie. Daar is nie een beskrywing daarvan, van die grootsheid van dit wat God vir ons het nie. Hy sê, so waar gaan jy dit kry? Wat er taal kan jy aan neer wat dit vir jou het? God het vir jou taal gegee. Hy sê, God tref ons in met onuitsprekelijke zichtinge. Daar sê, Godse geest kan dit vir ons gee. Maar luister, dit is nou waar die geest kom. Nou kom Godse Gees wat in ons is, en hy sê, ek wil jou oortuig van die hele waarheid. Maar nou gaan Jesus aan, hy sê, hy sal nie uit omself spreek nie. Daarby vers 1314 van Janus 16, hy sê, hy sal nie uit omself spreek nie, maar dit wat hy hoor, wat dit wat die heilige gees hoor, waar hoor hy? By die vader in die zee. Hy sê, hy sal dit neem, en hy sal dit aan jylle verkondig. Die woord verkondig beteken om dit oor te dra, om dit openbaar, om dit vir jylle te gee. Hy sê, hy sal wat hy by God hoor, sal hy vir jylle gee. So, hoor jy, nou ondou jy wat is nou nog gesêd in, in Romeine 8, het hy gesê, wie sal beskilliging inbring, die nie uitverkoornis van God, God wat ons rechtvaardig gemaakt het, wie sal ons veroordeel, Christus, wat gesterf het en, en opgewek is en vir ons nou intree, so God sal ons nie veroordeel nie, en Christus ook nie, nie beskillig nie, nie veroordeel nie, vir wat hoor die heilige geest? Kan die heilige geest beskilliging hoor? Ek hoor baie kinders van die heren wat sê, o, die heilige geest my beskillig, het was nie uit nie, was toe glat nie, hy nie, dit was toe die wet. Jy moet een goeie onderscheid kan maak tussen die hele geest en die wet. Die hele geest kan jou nooit beskillig nie. Hy kan jou nooit skillig laat voel nie. Hy kan jou nooit anklaan nie. Wat hy doen, hy oortuig jou. Hoor jy die sachte pad? Anklag is die wet. Maar die liefde is oortuiging. Hy oortuig jou van Godse liefde vir jou. So sien hoe belangrijk is dit, om nou Godse stem te oor, Nou, ek het net al die voorbeeld van Abraham gebruik, as ek genoeg tyd spandeer in die woord, maar nou, het is het baie belangrik, jy sien, ek kan hierdie woord met my intellect lees, en as ek om met my intellect lees, gaan ek vastval. Maar as ek in afhankelijkheid van Godse gees lees, dan gaan die heilige geest vir my openbaar, wat sê die woord eindelijk? En jylle klomkampers, jylle kan ons nou getuig, wat het met jylle die naweek gebeur, wat het jylle al die tyd gegloon, wat jylle nou gehoor het. Hoe dat Godse gees, anders oortuig. So ek het Godse gees nodig om vir my die woord te dekodeer. En nou, as dit gebeur, dan raak ek vertrouwd. Dit is waar ons begin, waar amal vir ons begin. Ek raak vertrouwd met wat Godse gees vir my sê uit die bladseie van die boek uit. Hoor jy, nou begin ek gewoon raak aan Godse stem. Ek raak gewoon die Engelsman sê aan sy lingo, ek verstaan sy dialek, Ek verstaan die dialekt van Godse gees. En hoe meer ek in hierdie pad wandel, hoe meer ek hierdie goeders hoor, hoe makkeliker is het om sy stem te eien. Anvankelijk, sê ek jou, het ek al, gewonder, as ek iets hoor, dan wonder ek, ja, is dit nou ek? Is dit die duivel? Is dit die geest? En drie stemme was met jou praat, die heilige geest, die heilige geest is altijd, doen dit. Hy gee net vir jou die openbaring, dan sê hy niks verder nie hy hoef niks te sê nie, want waarheid is waarheid, waarheid snap sy hy bene, hy hoef nie te verduidik nie. Dan begin my stem, dan sê my stem, jong, is dit rarig wat ek moet doen, ek wonder of dit die geest van die Heere is. Huh? Gaan ek jy simpel like as ek het doen nie? Ek kom die duivel en sê, jy, natuurlijk sê jy simpel ek, like. is mal aan wat ek doen man, jy sê, dis die drie stemme, so, at jy genoeg tyd in die woord spandeer, gaan jy vertrouwd raak met die stem van Godse gees en dan gaan jy achterkom, dat as jy nie by die woord is nie, as jy daar in jou motorkar ry of jy is daar in die veld, of waar jy bezig is om wat te doen, gaan jy hoor hoe Godse gees onverwachts hier in jou opstaan. Habakkuk, beskrys die proces mooi, Habakkuk sê, dit werk so. Hy sê, daar in 2 by vers 1, hy sê, ek wil my op my wachttoring stel, en op my skansmeer, hy sê, en ek wil naspeer, wat jy in my sal spreek. In wat ek op my klagte moet antwoord. Hoor mooi, hy sê ek wil naspeer, wat jy in my sal spreek, en wat ek op my klagte moet antwoord. En luister mooi, ons het recht aan die begin van die nawek gesê, God het nie vir omself een lichaam gegeen op Aron nie. Hy het vir my en jou een lichaam gegeen, en gesê, hy kies om in een liefdesverhouding met ons te lewe, en in hierdie tempel te kom inwoon. Nou, met ander woorde, my lichaam is sy tempel, As God iets wil sê, moet hy my mond gebruik. As God iets wil sien, moet hy my oog gebruik. As God iets wil doen, moet hy my handen gebruik. So, dit gaan nie vir my help om weer, terwyl ek my sit in oorversaardig eet, aan die skabou op een zondagmardag te, weer te sê, soos hy net nou gesê het, en dat hy sê, ach jyre, dink jy aan die wat minder bevoerig is. Jy sê handen, jy sê lijf, So, as jy wil sê, Heere, dink aan die minder bevoorrecht is, dan sê hy, gand jy. Jezus leer sy disciples bid aan, en ek dink is Lukas 10, hy sê, hy sê, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Hy sê, bid dan die Heere van die oes, dat die arbeiders sal uitstuur. Dit klink lekker, soos die gebed van jou, dink aan die minder bevoorrecht is. Bid die Heere van die oes, dat die arbeiders sal uitstuur. Dan sê die ons, ja, Heere, stuur arbeiders uit. Hy sê, gaan jylle. Soos jy waag om dit te bid, dan sê jy die arbeider. Sien jy hoe dit verander? Maar in elk geval, Godse geest wil nou in my kom spreek. Hy wil, soos wat ek versalig is, soos wat ek aan sy stem gewoond geraak het dier die woord, want Godse geest sal nooit die woord weerspreek nie. Ek kom ons verstaan nie een enig mooi. Die boek is die bybel. Dit bevat die woorde van God. Maar dit bevat ook woorde van Satan. En die woorde van Job. En die woorde van die klomp ouds wat nonsens gepraat is, soos Jobse vrienden in die klomp aan ons. wat nie vol openbaring gaat en nie maar geskryf daarover. So, maar in die boek is Godse woorde ook. En as ek en jy nie Godse geest het om vir ons te wees nie, dan gaan ons Jobse woorde lees en denk is Godse woorde. Hoor jy? En ondou jy aan die einde van die boek Job, het God gesê vir Job, jy moet vir die vrienden van jou bid, want ek het die saak met hulle het nonsens gepraat. Soos ek en jy die nonsens wat Jobse vrienden praat, lees, en ons sê, dit is Godse woord, is ons een groot moeilikheid. So sien jy, wat het ek nodig? Ek het nodig om te besef, maar hierdie woord, hierdie woord, is tis in hierdie twee by te blaie, is Godse woord, en ek het nodig om Godse woord my mee te versadig. So sien jy, ek is hier, en in die moeilikheid, ek het rechtig nodig om die sleetels te hee, van die gerechtigheid van God, om Godse Gees toe te laat, om dit vir my oop te maak, so dat kan sien wat Godse hart vir my is. Dan kom Godse stem, en nou het hy van Abakkuk gesê, hy sê, ek stel my op my wacht meer, ek sê, jyre, wat sê jy? En dan kom die jyre, en hy formuleer die antwoord, in my hart, en ek gee die antwoord. Hy gebruik my stem om my te antwoord, hy sê, wat jy in my sal spreek, en wat ek op my klagde moet antwoord. Godse antwoord op jou klagde, dier jou mond. En sê wat hier gebesig om te gebeur. Sê nie hoe belangrijk word het om iets te ontdek van wat Paulus die Paulus skryf vir die kristalone sê en sê, bid altyd dier. Hy sê, as ons altyd dier in gesprek met God is, dan, as ek met hom in gesprek is, dan hoor ek sy stem. Nou, as praat ek met hom, dan praat hy met my. En so raak ek vertrouwd, en dis wat elk een van ons nodig het, is om vertrouwd te raak met God sy stem hier binnen as ek dit het, dan sê los. Goed, dit is tweede manier. Derde manier, waarop God spreek, is hy spreek dier die prediking. Hy sê die geloof kom dier die gehoor, die gehoor woord, die woord die woor, dier die prediking, die predikers word gesteer, God stier hulle. Right. So dit kan dier die prediking wees, maar nou my jyre onthou, hoe gevaarlik is dit, want vir al die kampers, het ons nou achterkom hierdie naweek, hoeveel van die prediking was so al die tijd nie waar nie? Hoe dat die vijand die prediking, juist die prediking gebruik het, om die waarheid teem te staan. Paulus was een van die grootste predikers van die dag, toe hy nog Saulus was. En sy prediking het de lijnrecht ingedruis, teen wat Jesus verkondig het, teen wat wie Jesus was. Hy het om vervolg, hy het sy volgelinge vervolg, totdat hy ontmoeting met die licht gehad het, toe verander dit. So sien jy hoe belangrijk is dit, dat ek en jy besef, dat prediking kan ons misluis, so ons moet seker maak van prediking. En dit is waar jy dit moet gaan onderzoek in jou haard, en hy hende had vir julle die toets gegeen, in Johanne 7,17 sê hierdie ding, hy sê, as julle gewillig is om my wil te doen, sal julle weet, of het uit mense is, of het uit God is, maar daar moet een absolute gewilligheid wees, en ek kan dit vir jou vraag, as jy hier sit vanmorgen, kan jy met een absolute waarheidsoortuiging in jou hart sê, jyre, ek is gewillig om my wil te doen, as jy dit kan sê, dan sê jy dadelijk weet, is Godse belofte, dan sal jy weet, is hierdie woord, die woord van God, of is dit, een klein wat die voorstaande vir jou iets, en ons is dan vertel, want as baie klein in die wereld, wat op verhoog staan, en wat hulle predikers noem, en wat nie die waarheid brek nie, so dit, dit is die toets, so as jy in die opstaande uitstap, weet ek, jy het die toets gedoe, maar dit is die beginsel wat ons moet hee, so die prediking is belangrijk, wat met my gebeur het, ek was baie bevoorig, die Heer het my, wat het kruis met twee mannen wat geoefen was in die woord van gerechtigheid en met ons technologie dit was daartijd nog hierdie klein bankies ek het bankies opgeluister ek het geluister, ek het myself, as ek nie kan lees die visies nie, en ek sit in die kaar en ek rui wat ek, als ek myself opgevul moet woord met woord wat ek weet wat waarheid is en ek het het geluister en nog geluister en nog geluister en hierdie woord het deel van my leven geword soos wat het vandag is En dit was derig jaar geleden en ek, ek krij nie versadiging nie. Dit is die kostbaarste. Aubert is na die dag gesê, hoeveel kamp uit jy al gaan? Ek sê, ek het lang, ek al opgehotel, als kamp al van 98 af. Hy sê, word jy nie moeg nie? Maak jy geld uit? Ek sê, as maak jy geld nie. As word ook jy moeg nie. Want hierdie woord is so vast, die heren sê, jy maak die woord niet elke moore. Die woord is so vast, elke kamp is een nieuwe kamp elke kampus is een nieuwe belevenis, jy kan maar na die kamp is een baan en luister, nie een kamp sies nie, sies jylle onderwerpen miskien, maar, elke keer is dit anders, elke keer die heren, is sy geest nog een facet, nog een hoek, wat hy vir ons uitleg, wat hy vir ons hierding wees. Wees versichtig vir gemengde saad, al in die ou testament, doe achter, in Duite en Omeem sê die heren vir sy volk, hy sê, moet twee soorte saad die jou wingerd saai nie, hy sê, want jy twee soorte saad die jou wingerd saai, dan gaan daar een ding gebeur. Hy sê, jy gaan die opbrengs en die saad verloor. Hy praat nie van koring en rikker saad nie, hy praat van woord. Godse woord is saad. Hy sê, jy moet die saad meng nie. Maak seker van wat jy hoor. En baie van jylle gaan nou huis toe, en nou my gaan besluit, die saad wat jy tot nou toe ontvang het, en die saad wat jy hiernaweek ontvang het, miskien verskil dit radikaal. Jy het nodig om een besluit te neem, of gaan jy toelaat, dat die verkeerde saad weer hierdie, hierdie opbrengs van hierdie saad vir jy wegvaat. Daar is een, een toetsie wat ek wil heen moet doen. Ek is amper lang. Daar is een toetsie wat ek wil heen moet doen. Ek sê dit vir die kampers. het hier die naweek gehoor, dat die, dit is nou af van die boord af, dat die gewig van Jesus sy sterwe en offer aan die kruis vir ons, meer weeg as die fout wat Adam gemaakt het toe ons in sonde gedompel het. Die skaal staan soe so enige iets wat jy gaan hoor van nou af, enige prediking waar jy in geluister, gaan toets dit. As dit gebouw is, op Adamse sondagskap, op ons sondagskap as gevolg van Adam, is dit om die stand. Maar as dit gebouw is, op ons gerechtigheid, wat Jesus vir ons verdiend het in die kruis 2000 jaar vir ons gebore is, dan stop die rots. En enige prediking, hoor mooi wat ek jou sê, ek is arrogant as ek het sê vandag, ek is uitgesproken daar word, Enige prediking wat op die sand is, mors jy jou tyd mee. Dit mag baie mooi wees. Jy kan 'n mooi huis bou, maar as hy op op op sand is, gaan hy val. As baie mooi waarhede wat in in teologie gepreek word op sand. Hy gaan val. Storm kom, hy is val. Maar as jy op, op die rots gaan bou, gaan jou huis staan. Laaste ding wat ek wil sê, ek wil moet bly vir my, na 'n skrif toe. Uh waar die skrif, die skrif is in Jesaja 60 Jesaja 60 ons sluit ons af waarmee vers 17 hy sê, vir koper bring ek goud en vir eister bring ek silver en vir hout, koper en vir klippe eister sê nie, elke keer, goud is beter as koper silver is beter as eister koper is beter as hout en eister is beter as klip. Sien jy, elke keer is dit verbetering. Wat het ons gistermarrag gesê, en ek sê jou vergoed die jare wat die tracksprongkane afkneipe en die kalfreter nie. Die, die sprongkane geëet het, nee, nou goed. Nou sê, ek bring hierdie goedes vir jou. Hy sê, en ek sal vrede as jou overheid aanstel. En gerechtigheid as jou bestuurders. Nou, is twee mannen hier, wat ek wil he, jylle moet ontmoet vanmorgen vrede en gerechtigheid. Hy sê, ek sal vrede aanstel as jou overheid. Nou, wat is een overheid? Overheid is iemand wat oor my aangestel is, stem je saam. Met ander woorde, ons kan het so stel, ek rapporteer aan die een wat oor my aangestel is. Hy sê, ek sal vrede aanstel as jou overheid. Met ander woorde, alles wat ek hoor, wat ek in die skrif hoor, na deze, alles wat ek dier Godse gees hoor, wat ek hoor van binnen, wat ek moet toets, is dit Godse geest, of is dit ek self bid versin, of alles wat ek dier die prediking hoor, moet ek onderwerp, aan die een wat aan, oor my aangestel is, wie is dit? Vrede. So as jy iets hoor, en dis nie vrede nie, los dit. Want vrede, is die finale gezag, vrede die laatste sê, So, as daar vrede in jou hart is, dan weet jy. Dis my so kostbaar, ek het al soveel keer by die kampe gehoor, dat iemand kom en sê vir my, jy weet, ek het nog nooit gehoor dit wat jy sê nie, maar ek het het nog altijd geweet. Hy sê, toe ek het die eerste keer hoort, toe weet ek, dat ek weet, dis die waarheid. As vrede in my hart. Vrede as jou overheid. Hy sê, en gerechtigheid as jou besteeders. Nou, wat is een besteeder? Jy weet, as jy hierdie um, baie belangrike mense neem, hulle het bestuurders. En wat doen die bestuurders? Die bestuurders bestuur hierdie ouwense program. Alles moet by die bestuurders voorbij Die bestuurders moet het goed keer, as hy ou, sê nou ek is nou so belangrike ou, ek is nou nie. Maar gestel ek is nou so belangrike ou, en ou wil met my gesprekje, of hy wil een afpraak met my maak, of hy wil my nooi om erg te gaan praat, wat ek al, dan sê ek, bel my bestuurders. Sy reel my dagboek. Wat sy nie doen nie ma, tevwille van, van die gesprek. Right. My bestuurder, met ander woorde, alles centreer, alles werk door my bestuurder. Hy sê, ek maak gerechtigheid jou bestuurder. So wat sy eindlik, hy sê, niks wat nie die gerechtigheid van God, my onskuld wat Jesus vir my verdien het. My volmaakte stand voor om. iets wat nie dit bevestig nie, is nie ek nie, gaan nie voorbij nie, dit het nie by my bestuurder voorbijgekom nie, gerechtigheid is my bestuurder, so as daar aanspraak kom, om die kat in die donker te knyp, om oneerlijke bezigheid te doen, om enig iets te doen wat af is, moet het by my bestuurder voorbijgaan, gerechtigheid sê, ek het niks nodig, wat onwaar is nie, Oe, daarom kom gerechtigheid in hy sê vir my, is die alles wat waar en eerbaar en rein en lieflik en loflik is, degel, wat er degel vaat dat die lofvokaal bedink, dit ek stel vrede as jou overheid, gerechtigheid is jou bestuur, wat gaan die resultaat wees Verkoper koper bring ek goud, vir eister bring ek silver vir hout bring ek koper vir klippe bring ek eister Jy sê wat met die resultaat is. Ach, as jy die hoofdstuk wil gaan lees, uh, hoor net, kan ek net vers 18 en 19 lees, en stop ek raarig, hy sê, in vers 20 kies dit ook, hy sê, van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie, in jou land. Ek praat nie van Zuid-Afrika in jou land. Hy sê, en van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie, van geen verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie, maar jy sal jou mire huil noem in jou lof. My ander woorde, die zekerheid van Godse voorsiening, sy beskerming, Godse heil oor jou lewe, die uit en guns wat my volg al die daal van my lewe, daai zekerheid dis die meer om my huis. Die poort is die lof in my hart vir Godse absolute voorsiening oor my lewe. Sy absolute beskerming. Hy sê, jy sê jou, jou meerheil noem en jou poort lof. Die son sal bedags jou licht nie meer wees nie. En die glans van die maan vir jou geen skynsel gee nie maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig en jou God sal jou sieraad wees. En ek wil vir jou vanmôre sê, jy sit hier met 'n seer hart en jy sê ek het slegste omstandighede. Omstandighede wat duister is, wat die mag van duisternis op my probeer afdwing. As jy, jy sit hier en jy sê dis my omstandighede en dan sê die Here as die son nie eers jou licht is nie, maar ek vir jou eeuwige lig is, wat sy Miki Mels omstandighede, kan verder en pakke jou lewe hee. Ek sal vir jou wees die eeuwige licht, en jou God sal jou sieraad wees, en jou son sal nie meer onderga nie, en jou ma nie kleiner word nie, want die Heere sal vir jou wees die eeuwige lig en die daag van jou treurigheid is verby, en jou volk sal allemaal rechtverdig is wees, vir eeuwig sal hulle die land besit, as lood het dier my geplant, werk van my hande tot my verheerliking. Die kleinste sal geslag word en die geringste, een machtige nasie. Ek, die Heere, sal het op die rechte tijd goeie laat gebeur. Godse volle erfenis vir jou. God praat met jou, God wil jou tigdag, God wil jou opreg, want dis sy hart vir jou. En voor dit nie gebruik het met jou nie, gaan hy dringend klop, sê ek maak op om jou te Ek begeer jou. Ek het droom vir jou. Ek moet die leven van my sien betaal, waarvoor? Vir jou. Hy is vir jou, die eeuwige licht. Vader, ek dankie vanmorgen. As ons sien, da, hoeveel daar is, wat in store hoeveel in die hart is, dan dan moet ons samsteen met Paulus, as hy sê, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor, en die hart van die mens die opgekom het nie. God bedink vir die wat om lief het Ver bo wat ons kan bid of dink Heren, ons kan net vanmorgen sê Ek is bereid Hier is ek heren Kom spreek die woord in my Kom bevestig die woord in my Gee myself vir die Om met een gesprek te wees Om die stem te hoor Om die heerlikheid van die heren te anskou In die tempel saam met David te sê, een ding het ek van die Heere begeer, dit sal ek soek, dat ek al die daaf van my leven mag voor in die huis van die Heere. Om sy lieflikheid te aanskou en sy tempel. Ek eer die Vader. Dankie dat I die een is wat met ons saamgaan. Dat I die een is wat in ons is, dat I die een is wat absoluut is, wat die goedheid en guns oor ons bestel het waarop ons kan aanspraak maak vanmorgen, dat met ons met die goedheid en gins die pad kan aanpak, op pad thuis toe, elkeen wat ver rai, Heere, ek is bevestig die naam oor die elkeen, die goedheid, die guns. al die dag van ons leven, ons Heere, in Jesus naam, Amen, Amen.